Egy délelőtt váratlanul megérkezett bárót Rimóci Lajos, az exkluzív vállokról közismert loló, az ő egyéni férfi bájával. Kövér gyerekarcú fiatalember volt, túl vidám és feltűnést kedvelő, aki állandóan azon fáradozott, hogy szellemes ember hírében álljon, ezért harsogóan kacagott saját Pogány Pogánygróf vendégül látta villájában. Úgy látszott, hogy azonnal régebbi heves udvarlását folytatja, és idén szívesen fogadta a társaságát, de inkább mulatságból, mint érdeklődésből. Sándor kínjai megsokszorozottak. Féltékeny volt a báróra. Egy reggel a teniszpályára vitte őket. Összeszorult a szíve, ahogy elnézte a hófehér ruhákat, lendülő raketteket. Gyermekkora óta nagyon szeretett teniszezni. A pályával szemben az autó mellett állt egy bódi, ahol frissítőket árultak. Idejöttek játék után Irén és a Váró. Sándor a volán mellett ülve minden szavukat hallotta, ahogy magyarul beszéltek, ők viszont abban a hitben, hogy a mellettük ülő sofőr francia, nyugodtan társalogtak a legintimebben. Ne tréfáljon velem, Irén, mondta Trimóci. Szeretem és boldog lennék, ha feleségül vehetném. Már mondtam, hogy most még nem tudok válaszolni. Nem való magának ez a túlváltozatos élet. Én nagyra besülöm Istvánt. De nyugtalan ember, hazárdőr, és éppen ezért, mert zseniális, állandó veszélyben forog a vagyona. Én bízom az apám terveiben, hazutta nobilisem. A lóverseny már nagyon okos embereknek vitte el mindenüket. Akkor még mindig ráérek férjhez menni, mondta Irén féltréfával. Lolo nagyon elkomolyodott. Mikor az autó hazafelé vitte őket, újra rátért a témára. Meg lehet győződve róla, hogy mindig boldogan fogadom, ha nekem nyújtja a kezét. Ma patetikus állapotban van, Loló. Mindig, ha magával vagyok. Loló aznap délután nagyon csúnyán viselkedett. A kertnek egy fákkal fedett részében meg akarta csókolni Irént. Irén talán először életébe tett durva mozdulatot, midőn eltaszította magától a heveskedő bárót, és megvetéssel mondta. Úgy látszik, nem szabad tréfálni magával. Vegye tudomásul, hogy terhemre van a szerelmével, és soha nem leszek a felesége.” A sofőr nem látta a történteket, de mikor előjöttek, a két arcról leolvasta, hogy körülbelül mi történt. Útközben valahogy kibékültek. Loló mentegette magát. Irén tréfával enyhítette a bántó elutasítást, úgy, hogy egy óra múlva nyoma se látszott a történteknek, csak a nagyon figyelmes szemlélő vehette észre, hogy Loló tréfálkozása gyengéd modora már nem fakad szívből. Később sokszor kerültek egymás mellé Irén és Sándor, mert a grófnő szorgalmasan tanult autót vezetni, és ezért legtöbbször Sándor mellé ült a sofőrülésre. Irén egyszer elhatározta, hogy leereszkedik hozzá. A sofőr éppen egy utcára hívta föl alázatos tisztelettel a grófnő figyelmét, amely utca a ma sofőri nevezetességgel bírt Marseille-ben, hogy tilos volt rajta behajtani. Ebből az alkalomból a grófnő így szólt. – Maga Marseille, monsieur Roger? – Nem. Megkökkentettől a rövid választól. Fantasztikus tank tűnt előtte, hogy a sofőr elutasító is lehet vele szemben. A grófnő közömbösséget erőltetve elfordult. Sándort kajánvágy fogta el, hogy kizökkentse irént látszólagos közönyéből. A lejtősödő, nagyforgalmú utcán fokozott sebességgel egyenesen neki zúdult az elléjek a nyarodó villamosnak. A kalauz rémülten érezte, hogy későn fékez, s egy öreg bácsi két kézzel a fejéhez kapott. Irén ösztönszerűen görcsösen karolta át a sofőrt, és az utca minden mozgalma megállt egy másodpercre, ahogy a négy kerékfék felsikoltott, és a köcsi rövid csikorgással csúszott valemeljest, majd közvetlen a villamos előtt letapadt az aszfaltra. Egy másodperc múlva már tovább morajlott az utca. Sándornak illatos lehelet csapott az arcába, s nyaka köré fonódott kar ernyetten megszégyenülten hullott le. Közömbösen mondta. Nyugodt lehet, grófnő, – Ezzel a pompás amerikai fékkel nem történhet hiba. Irén nyers haraggal ellensúlyozta előbbeni gyengeségét. – Ilyen tempóban nem lehet menni a városba. Ez nem fordulhat elő egy jó sofőrrel. Sándor csendesen lenézéssel felelt. – Ha nem lennék jó sofőr, akkor most egyikünk sem maradt volna életben, grófnő. – Kérem, ne vitatkozzék velem! – De vitatkozom mondta kihívóan, és először nézett élesen a szemébe Irénnek. Irén elhalványodott, elfordította az arcát, és orcimpái remektek a felháborodástól. Ebéd után Sándor levette a bőrkabátot, és felment a grófhoz. Tudta, hogy azonnal elküldik. Mindegy, így kellett lennie. – Mit óhajt, Roger? kérdezte a gróf. – A grófnő bizonyára szólt. – A lányom? Nem mondott semmit. Egy pillanatig nézte a sofőrt, várt, hogy mond-e valamit, aztán továbbment, és tokás szerint dúdolgatott.